след демонстрациите в София, Варна и Бургас вчера на Сдружението за Свободна Русия. Сега ще попитаме един от активистите, Петър Танев, който представлява руската опозиция в България в отношенията с Европейския парламент в Брюксел, колко знаково е делото, по което се очаква утре да се произнесе последната инстанция в България, а именно обжалването на решението на Държавната агенция за беженците от страна на младия руснак Алекс Стоцки, който от самото начало на войната, се противопоставя на руската военна агресия на Путин, подкрепя Украина и търси политическо убежище в България. Добър ден на Петър Танев. Добър ден! Вчера проведохте протести в София, Бургаси и Варна срещу вероятността руския гражданин Алекс Стоцки да бъде екстрадиран в Русия. Специално ви потърсих и заради факта, че самия вие сте половин българин, половин руснак по происход. Колко важен е този казус според вас, господин Танев? Аз мятам, че този казус и неговото разрешаване е изключително важно за руските беженци, защото дава повод на ДАП, на Държавната агенция за беженци, да се замисли все пак малко по-обективно и да разглежда подобни искания от страна на руските беженци с по-внимателни детални моменти. На тези бичници, които всъщност бягат по политически причини или мобилизация за Александър Стоцки, доколкото знам, остава последна апелация в Съда, То, Защо, така, така че да. всички очакваме а, решението. Сега, нека да припомним какво се случи с Алекс Стоцки. А, може би за първи път го чухме в ефира на Хоризонт до обед преди една година. Още през март миналата година той дойде тук в студиото с украинското знаме, когато Русия твърдеше, че не води война и открито се противопоставя и на политиката водена от Кремъл и от е, руския президент Владимир Путин спрямо Украина. Освен, че го застрашава екстрадиция, той вече е получил призовка за мобилизация в Русия, т.е. вероятността да бъде насила пратен на фронта е сериозна. Предлагам да чуем секунди от неговите мотиви да обжалва решението за отказ на обежище, издадено от Българската държавна агенция за беженците, защото е важно да анализираме аргументите. Алекс Тоцки провежда Вили Бълтаджан. Пак ще каже март 2022 година беше. Първото му представяне в студиото на Хоризонт обед, а по-късно говорихме и след първия отказ на Държавната агенция за беженците да му предостави обежище. Що е в конкретна са точно никто не знае как е общемта да е... Защо ще стане с мен? Наистина, никой не знае, ходи, ходи, както и не знае какво ще стане и с военните действия на територията на Украина и с продължаваща се мобилизация в рамките на Русската Федерация. Да, конечно, после того, как я получил решение а, от этой самите получих промълченото решение на агенциите за беженците. После прочтения всего содержимого след като документ, на този прекрасен, с огромни документ. документ. другого варианта кроме как друг вариант, решение, просто да подам жалба против първо решение, аз просто не виждам потому что всё что там написано абсолютно оторвано от реальности. защото что всё, что кое е посочено в този документ в този отпуск, един само този човек, който го еписал се намира в някав бункер в изолация. А в съдържаммето на този документ може да прочиташ про 20 л демократии в России. съдържанието на този документ пише еписаништа като например, че в Русия вече 20 години има Демокрация действаща. Работавещи демократически институти. Работавещи демократични институти. Въпълне честни суды. Абсолютно честен съд, съдебна система. А то, то че не имеят никакой связи с реалности въобще. То, че там са посочени неща, които нямат нищо общо с реалното положение на нещата. Отново към Петър Тане в Брюксел, пак ще кажа, той е представител на руската опозиция в България в отношенията с Европейския парламент. Как, как Петър, половината българи но вас чува тези аргументи на Държавната агенция за беженците в България, че демокрацията в Русия просперира, основа на тези аргументи всъщност агенцията отказва убежище на Алекс Тоцки, а знаем, че той получил и призовка за мобилизация. Аз съм чел тези документи много внимателно, много детайлно и съм много добре запознат с казуса. И прекрасно знам текстовия му вариант, където пише, че в Русия, въпреки някои сложни и по-строги политики в отношенията на представители на ЛГБТ, Кио uh, плюс има uh, развито гражданско общество и развити демократични институции, които би трябвало да подпомогнат на Александър с, uh, във връзка с неговото евентуално преследване или евентуално, както казвате. И аз, честно, честно казано първоначално, разбира се, бях просто много ядосно, защото разбирам колко още много хора в нашите български институции е, нямат никаква представа за това какво се случва в Русия, нямат никаква компетентност, квалифицираност и е, това е много лошо. Това е много лошо, защото сегашната политика е, точно може да я обясним в тая връзка, че съществуващите кадри изобщо нямаха никаква представа, не са били подготвени дори във връзка с войната, ако искате. Така че аз, аз бях наистина много и и всъщност това ми е целта да разказвам на българите, да ги информирам за това какво се случва там, за да предотвратя така да кажем, кремовското влияние у нас, което е много сериозно, както може да се забележа дори и в казуса с Александър. Сега, какво, ако с едно изречение трябва да, да кажете, какво го грози Александър Стоцки, ако той а, бъде върнат а, на практика насилствено в а, Русия? Какво може да му се случи там? А, има различни сценарии, тъй като той е политически активист, напълно е реално да го преследват политически а и още повече той така изказа доста, имаше нали, много, много различни участия в Еше и в България и просто съм убеден, че руските служби имат вече някаква визия за това какво става тук и с каква дейност Александър се занимава, но най-важното искам да припомня, че Александър Стоцки получил призовка, получил призовка, уведомил ДАП, уведомил Съда и а, а, на, на, на него му казаха, че това доказателство не е обективно и може да се разрежда, ако тази Призовка, ще бъде в оригинален вид, буквално при тях на масата. Аз просто не мога, не мога да разбера как се го представя това нещо. Пощите на работят. Как, как може да се изпрати подобен документ? Колко може да се чака? Просто не е ясно. дали изобщо няма да се загуби. А, така че а, при, при, при това, ако Александър стоски ще се върне сега в Русия, 99% има възможност и съм убеден, че могат да го мобилизират. Още повече, че той има военно-технична специалност. Така че и сериозна опасност, много и сериозна опасност. И аз просто не си представям, да ми е ясно какво точно мислят институциите там, които отговарят за тези въпроси, когато приемат подобни решения. Т.е. има вероятност той да бъде насила, пратен а, на фронта, въпреки, а, че от самото начало на войната е категорично против а, агресията, агресивната политика на Кремъл и войната, която Кремъл води срещу Украина. Нека да ви попитам а, дали случият Алексей Алчин може да помогне като съдебна практика, въпреки, че българското право не е прецедентно. Смятате ли, че има а, някаква надежда, ако се гледа решение Алчин? Аз, честно казано не смятам, че ще има някаква връзка, защото все пак там въпросът ставаше за екстрадиция, а тук за издаване на Беженски статут. Mm -hmm. Другия въпрос разбира се, че този прецедент с Алексей Алчин даде възможност и надежда все пак българските институции малко по-обективно да разглеждат подобни дела и с по-сериозна насока да се отнасят а, към а, тази ситуация, защото а, искам да припомня, че Алексей Алчин, а, на Алексей Алчин му беше отказано в екстрадиция. Тъй като в Русия не се спазват масово човешките права, и евентуално, ако той ще попадне в затвора, съответно той ще се бъде третиран там. Така че това е един също, нали, добър пример за това как наистина може да действа българската съдебна система и като цяло институциите. От тази гледна точка, може би, по някакъв начин това може да повлияе. Сега, а, какво според вас, тъй като живеете работите в момента в Брюксел, какво ще означава едно негативно решение а, по отношение на обжалването, което прави а, Александър Стоцки на отказа от страна на Държавната агенция за бъженците в България за ситуацията, в която се намира България в момента, при положение, че отказа за а, статут може да го отведе, както вие казвате, към насилство на мобилизация или третиране а, като опозиционен глас в Русия. Знаем какво им се случва на тези опозиционни гласове, затвор, репресии. Разбира се въпрос на статут на България в тази ситуация, в тази война, в това как България съдейства на тези хора, които бягат от режима там, има предвид както и руснаци, така и украинци, разбира се. В тази ситуация има един проблем. Европейски съюз няма адекватна, нормализирана политика в отношение на тези хора, които сега бягат от войната, така че не само България има подобен проблем, въпреки, че България точно в тази ситуация, примерно, както се казва с Александър Стоцки, издава съвсем вече безумни решения, защото в другите държави тези хора, които получават призовки, все пак на тях им се и няма никакъв проблем. Но все пак... Да, аз ще правя, ще приложа всичките усилия, тези хора, които бягат от мобилизацията и аз знам, че те политически винаги са изразявали против системата, против режима и нямат нищо общо с тази война, ще се опитвам да правим така че европейския съюз да изработи обща позиция, пози, обща политика. Други въпрос доколко България, самата България ще я приеме и ще я изпълнява. Така че да, аз все пак, съм българин, все пак съм българин и искам България да застане на правата страна на историята. Така че, първо ступено, разбира се, ме интересува какви са решенията на българските институции. Сега, а, завършваме с това, че най одавна самият вие излязохте с призив към българските медии, когато а, споменаваме името на руския президент Владимир Путин, да добавяме обвинение, да, да казваме, че то е обвинен за военни престъпления. Защо смятате, че това е важно? Това е много важно, защото това всъщност променя контекста. След като Владимир Путин беше обявен за издирване от страна на градския съд. Е, в следващите дни той, така да кажем посетил в кавички окупирания Мариупол, и българските медии го написаха по много странен начин, едно някакъв президент е, е, е отишъл на официален визит и е, е, много е важно в тази ситуация, винаги да се пише разбира се, че Марио посега е окупиран и второто което нещо, че а, да, да се пише, че а, Владимир Путин е обвинен в воени престъпления и издирвам Лугарския съд. От съда в Хага, в Хага а, и международния криминален съд наказателен съд да. в Хага. Точно така. Защото контекстът се променя и обикновеният зрител може да го прочете по различен начин и да се отнася съответно към тази информация по различен начин. Аз сметам, че така трябва да бъде навсякъде и винаги трябва да се е, пише подобно много важно, изключително важно допълнение, особено в тази ситуация, в тази хибридна информационна война, която ние сега се намираме. Благодаря на Петър Танев, Сдружението за свободна Русия, наполовина българин, наполовина руснак. Знаково е делото, с което младият руснак Алекс Тоцки обжалва отказа на Държавната агенция за беженците да му даде обежище в България, защото неговото открито. Противопоставяне на политиката на Кремъл означава, че след евентуалното си връщане в Русия го заплашват директни репресии или мобилизация, пак ще кажа Върховният съд утре ще проведе заседание по обжалването на отказа за убежище и това е последното обжалване на територията на страната ни.